eta la orden irian eta ondotik inaki etxilekurekin aipa haipagai zazpeak euskal iratietan. Berriak zurekin berneet argain eta berriz ere gehiengo ardietxidu e sindikatak barda larzabalen iraganden oso irati xormarkako eskual lehetako azken bilzarean. Egunta irotenoita bat laborarik parte hartu dute boskan. Lato noita bost bost izan dira e-elbe rentzat, irotenoita amalauden entzat efdeezoaren atajatzen betiko zerrenda bateratua onartua izan da. E-elbe sindikata gehiengo adorai esneko izleen xailan. Gauk gudarieguna eginen da baionaan, hoita amagukte egon galek lau Euskal refusiatu politiko tiroz hil zituela baionako momba gostatian, biktima horien omentzeko ekitali bat izanen da gauk gehtakariaren lekuan. lekuan. Igandean, Katalunian egin handira eskualdeko haute Espainiako estatu sistima osoa mugiarazi dezakete, Kataluniak independenziaren alde egin dezake egindizake, egitaren gehiengoak, jorrela, deliberatzen badu, zer den jokoan espikatuko dauku joseru izait buruk. Euskara Hizkuntza Ofiziala Euskal Egielkargolemmakin Euskal Konfederazioa eta baterak manifestaldi batetarat dei egiten dute giaren hogeita lauan, lugaldetasuna eta hizkuntzaren galdeak lehen lehoan izanen dira. Eta aroa, zer aro hitzemeiten daukuzu egungo, Katialin. Mementoko azteko ameka, gradoko temperatura barnek alde juntan, aro biziki edera iguzkitsua hitzemeiten okute, iparleko aizia ulako fatzen du eta temperatura gurenako, oita bi, oita lau, gradoren inguruan. <totipos> Eta behiz ere gehiengoa, beraz ardi du ELB sindikatak bar da, lahzabalen, iragaiten zen, oso irati sohmarkako eskualdeko azken biltzahian. Hor ere mobilizatzea ondia izan da, eunta hiruetan ogoita bat laborarik parte hartu dute bozkan, latonoita bost boz izan dira ELB denzat, hiruetan ogoita hamalaua denen xuri den bat eta bat ezbali, eta bezperan atjartsen gauzak hainitze uh, sinpleago ziren betiko zerrenda bateratua proposatua baitzen eta hau batez onartua izan beitzen hau batez ere arautegi berarekin jarraikitzeko naikaria eakutzi zen Bardako biltzarren ondotik zer bilan egiten zuen, galdegindako guli nik Patrick Patrik bon, Lehenik, orleni ke ber anizendeginda biltzarerotan gu... Eranak indien, inkesta bat bagindien inna negu guntan eta inkestaak ertentzien ehunain dako berruita zortziek bazuztela nekeziak gai de-charge horrekil eta rezultak bosketan behin hortan dira. Eranak edu ehunain dako berruita zortziek edo nahi zortela gai de-charge eta zer nahi izaz huai hentiko iti nahiko den ekipa horrek beharko du kundultan hartu akzeinen erdiek nekezia bat Bigingoa ehandu gaietesan horie eh ben estela honkitueak eta gai horrekin laniea izan beharkoa da eta zeuranik egon matesz denek elkarrekin. Eta hoe el sindikateko Stefan Legraden ikusmoldea entzutendugu. Ce que je retiendrai d'abord euh, de ces assemblées de secteur, c'est la forte mobilisation qui a eu lieu. Biltzare hauetarik atxikiko dudana lehenik da izan den mobilizazio azkara eta ere arautegiari jendeen atxikimendua eta orai borokatu beharko da borura ino ere meiteko. Jendek ez zuten arautegia zestabada hori entzun nahi, orai ikusiz nola bozkatu duten biltzaretan usu aipatu den esnearen prezioaz mintzatu nahi dute. Arautegia askarbat bat Maintenant, dugu, laborariek egiten duten, duten indarren egin eko bat behar dugu orai. Tutses euh, asambleos ektore honu simea en evidenz que despeisans son a zo jor encore embetea un certain nombre de mesur. Orduan bai biltzaretan ere agertu da zonbeitzuek neuri zonbeitekin nekeziak dituz dela eranaidu sindikataren mailan oraino badela lan egiteko eta segurtatzen aldiegu dena eginen dugula, behar den lana eginen dela ahalbezen fite haien laguntzeko, hororen buru ahalbezen jende atxikitzeko. Sektoreetako lau Biltzaen ondotik beraz helbek gehiengoa du esneekoizle tsaan, izendaturik izan diren hogeita amau boz ere mailek hautatuuko dituzte, Sohmarkaren administrazio kontseiluan izanen diren zorzi ordezkariak eta sohmarkaren sindikateko Biltzar nagusia ugiaren hamairuan eginen da. Milabeatzion tala atonoita bosteko buruilaren hogoita bostean baiunako momba gostatian laua Euskal refusiatu politiko tiroz hilzituen galtaldeak egun Jogoita hama hurte egiten du gertakari lahia izantzela eta omenaldi bat eginen da gertakariaren lekuan. Laatonoita jiru eta laatonoita zazpiartean gala sortu zuen espanol barne ministeritzak frantzian ziren errefusiatuen kontrako atentaduen egiteko, gutienez berrogoi atentado eta jogoita behatzi errefusiatu hil zituen. Buruilaren ogoita bosteko atentadoa gogoan du untxar itziak imazek gauartan ostatian zen atentadoa baino doibat lehenago eta gertakari lahiunen ondotik lotsa sartu zen denetan eta etzen gehiago neore kanpoa agertzen itziak imaz. Markatu zun bai, baina, bai, bai, bai koltez lau izan ziren, eh? bai, markatuzun zun bai, zindik uste dut, gero, zendea ezen gehio sartzen etxera ere, zeh, asko, eh? Lanean elitzen ziren lo egiten? Bai, hor lehen eh? Baina horia, hori elitur ziren bakarrik, en, hori aurrazituzten jendeak, emazteak, eta beste denak e, dezagertu ziren, eh? Ze aurrak ere, ezin zen, non ikastolaren hau ziren, ezin genuangurekin niskutatu. Bai, baina ez oso, oso garai bat izan zen, ezin ez, ez, ez, ez, ez kontatu. Zei nahi dut esan guntatzen aldugu duguna bizizan zena ikara horria zen. Egia bide, askatasuna amets lemarekin eginen da omen aldia ara txaldeko zazpionetan baionako momba hostatuaren aitzinean eta behogoi urte eginen ere igandean frankismoaren urteetan txiki eta otaegi etako militanteak eta frapeko beste jirubohokalari antifasista tiroz hil zituztela horiek ere gogoan izanen dira. <tipen> Euskal Herrian hurbiletik jarraituko dira igandeko boza Katalunian eskozian gertatu ez bezala Espainiako gobernuak ez du e-referendom bat adostu nahi izan Kataluniako gobernu autonomikoarekin Kataluniako egitarren iritzia jakiteko ondorioz Kataluniako gobernuak usaiako eskualde bozak baliatu ditu independentziaren aldeko eta kontrako bozak kondatzeko tentxioz bete hauteskunde kampaina gauerditan bururatuko da eta igandian ezakutuko dira emaitzak Jose Luis Luisaizpuru. Horain arte ezagutu diren sondaia sondaiagustiek tendentzia bere txua erakosten dute. Independenziaren alde diren abertzale moderatu eta eskerrekoek juz perzi plataforman bildua direnek gehiengo zoa ardi ezte ardira. Hau eri gehiatu eskero kup izeneko esker muturrekoak gehiengo zoa segurtatu edute haute Kataloniako legabiltzaren diren eunda oita mabost autetxeratik iru eta lituzkete. Aldiz eda segurra boskazaleko puruetan gehiengo osoa ukaren dutenik igandean independientzaren aldekoek. Boskazalen eurindako berro eta marra arditzezkero, argi eta garri utzi dute independientziarako urratzak emanen dituztela eta horretarako, emezortzi hilabeteko epia eman dute Espainiarekin hausteko. Bestaldean dira, Espainiaren barnean jarraitzaren aldeko diren indar politikoak. Batzuk, erabakitzeko eskuideren aldekoak dira, hots herri galdeketa legal bat egiteren aldekoak, naiz ez diren independentzaren aldekoak. Kontra beraz, sozialistak, komunistak, Podemosekoak eta eskueneko bi indar politiko. Hau tezkuende kampaina beroa izan da Katalunian, eta mundu bainako arduradun politikoak mintzara ditu Espainiak, Kataluniaren independientiaren kontra noski. Adibide batzuk emaitiaren, Cameron, Merkel, Juncker edo Obama bera ere entzun ditugu Espainiako batasunaren alde. Igandean hitza Kataluniarrak soilik ukaren dute. Eta Euskari jatiakan izanen gira gaurtik goiti eta berisailetan beraz entzunen dituzue gure kasetarian aipaldiak gau hara txaldean bostak eta erditaik lehen lotura eginen dugu Barcelonatik. Uriaren ogoita lauean manifestaldi hondibat deitzen dute Batera eta Euskal Konfederazioak elgarrikin, Euskara hizkuntza ofiziala, Euskal Herri elkargoa lemarekin. Ipar Euskal Herria biurgune batean dela dio Euskal Konfederazioak, prefetak luraldetasunari buruz eginduen proposamenak etorkizuna, nahita eta nahi ez, baldintzatuko baitu. Baterako Nicolas Blenen, kemaiten dausku xe eta xunaka. Adakigu denaren 2008-eako urtean panorama berri batean kokatuko dela gure lujaldea eta emengo proiektuen dirustatzeko eta abar behar dugu egitura azkar bat. Panorama berria da iparaletik ikusita, baina nire eh, eskualdetik ikusita. Akitania erraldoi batean morilduak izanen eh, gira, gaurregun pizu guti dugu. Egituratzen balima dugu Euskal Herri Elkargo bat akitania eskualde hortan, bigarren indak politikoalitaike, bordaleko eh, irigunea, aparte, bigarrenak eta hor politiko ki bai gure proiektuen defendiatzeko gaitasuna gaiten ahalko genuke. Aldiz, beste planalitaike piexena, sinpleki egiteko, iruz palau egri elkargo, gure lujalea zatiturik eta gure tako ez da aukerabat, gure da piexena. Ipareuskal erriak bere instituzioa izanik, hizkuntza politikoa eraginko bat bultzatzeko ahal gehiago luke konfederazioaren arabera gaurregun eskualdeko hizkuntzek dituzten traba nagusiak azpi marratzen dauzku konfederazioko Sebastian Kastetzeka. Lugalde izkuntzak sartua dira konstituzioan, irudorai tamabost maratxo bat artikuroan, baina uh, artikulorek ez du, uh, ez kubiderik shortzen, lugalde izkuntzen uh, zat, eta ez eta bete beharrik beraz podere publikoentzat. Eta hori da beraz uh, dugun uh, traba bat, Haman komunian dugun traba bat beste herri eta biztan dena, uh, badugu beti ere, uh, konstitutuzten bigarren artikurua, egaetan eh? uh, eh, duena frantzesa errepublikaren izkuntza dena, eta hori behi, behi, agot, behi agotan uh, eman digute antzinean, beraz, gure gure izkuntzen garapena, uh, gar, garapeni uh, mugak ezartzeko, eta urratx, uh, urratx behirik ez emaiteko. Beraz, uh, bai, nubidezatuko gira, bi, uh, bi alde egipen inguruan, bai euskaregian, bai, uh, beste herri ere. Uriaren ogoita lauan beraz deia da manifestaldia bai honan. Eta uriaren emezokzian baztanen iraganen da Nafarroa hoinez, bastango ikastolaren alde, Nafarroako ikastolen besta handia. Eta hori haitzin ustiralehuntan, egun Euskaltzaindia Elizondorat eldu da. Euskaltzainek beren biltzaka eginen dute, gero ikastola bisitatuko dute. Eta atxaldean Mariano Izeta, ohorezko Euskaltzaina omenduko dute, bere sortzearen mende burukari. Ala gure behiak hauek ginituen, segidezagon horai nazioartekoekin eta zazpieun hilez goiti mekarako behilaren idekitzekari Kristof eta Arantxa. Zazpiun ama zazpi eta amazazpihila intsusene, sortziun eta hiutanoi eta hiru kolpatu, iesaldia gertatu den mementuan, milaka prisuna deboaren ahrikatzean parte hartzen adiziren, mekako behilaren azken erritu ohidura nagusia da hori, bi beilari ugoldeek, elkar kurutzatu dutenean gertatu da izi garrikeria, bat tokio hortik joeiten zenean eta bestia heldu eta gaitzeko beroazena. Martxoaren ogeita iruratarteko EPA ezagidute aldiz Kolombian bakearen izenpitzeko. Egia eta ez ezberriz gertatziak Kolombiako gobernoa eta farkaren arteko akordioaren gakoak izanen dira. Bialdean artean, hiru urteko negoziaketen ondotik adostalsun bat lohtu dute eta izenpitzia eta bakea eluden martxoaren ogoita irurako gine liteizke eta Europako batasuneko eta Schengen Eremuko kanpo mugak ho kontrolatzeko erabakiak hartu ditu Europak. Gutiengoak orrio badu izik izin izan dute dostu Mediterraneotik Grezia eta Italiarat eta Turkiatik Bulgariarat sartzen ari diren den, den ieslari moldeak bere Balkanetako pasaaian den presioaren arintzeko aleginan egiten da hori Europa eta ekialdeko estatuen arteko desadosasunak argi dirabeti beti erabaki zen eg fusiaatu banaketen hemendattzea eta usaiabiraak den bezala Hungariak erantzun du eganez beste esi bat hasi dela eraikitzen adiuntan Esloveniako mugaldean. Igandean hauteskundeak Katalunian, historikoak izanen direnez ageriko hortaz mintzatzeko ostirale goizzuntako gomiak goiz begin, ariitz Galaagaga den erakaslea eta urepeleko Julia Casaneaz Katalan euskalduna.